Vás vítám na další přednášce, kterou pronese Jiří Hazlbauer, učitel dharmy, tradice kwan um, což je zenová škola korejská a strávil mnoho let v po celém světě, zejména tady v Koreji, v Americe a posledních několik let působí tady, tady v Čechách. A to zvědá, co zajímavého mi řekne, co ještě neznám. Dobrý den. A nevím, jestli terafouším něco, co nevíš, ale... To určitě. A... Byl zajímavý posel tu přednášku přede mnou, takže budu hodně jiné. A tak mě bude potom zajímat ty diskuse, které se z toho objeví tady. A... Tak když jsme se bavili s Jirkou, co bych tady měl tak jako povídat, tak uh, jsme tak nějak přišli k tomu, že asi bych pověděl, jak jsem se dostal k tomu, co dělám, trošku co to je a jako primárně tak v té naší tradici je to víc o tom ptání se a odpovídání o tom uh, dialogu, takže to by měla být větší část toho, co tady budu a já jsem Někdy v 17 letech a, tak nějak začal víc řešit, a, co, co vlastně jako chcou s tím životem, že měl jsem nějaký ten plán, který a, byli v tom případě, já jsem už dokončil už nějak, a buď jsem jako měl na nějakou další školy a dostal jsem se do firmy, kde to tak nějak dobře zafungovalo, tak jsem si tak jsem zůstal pracovat, založil jsem si firmu a vlastně velmi rychle jsem vydělával poměrně velké peníze a došel jsem k takové té krizi středního věku, když mluvím o nějaké jednalocech. A že se vlastně jako všechny ty moje představy, co jsem měl o tom, jako co mi ten život jako má dát, tak nějak jako naplnil. Vydával jsem spoustu peněz, měl jsem kamarády, měl jsem stavební firmu, měl jsem hudební agenturu, hrál jsem v kapele. Všechno, co jsem chtěl a co jsem myslel, jako že za ten život dosáhnu, už jsem dosáhl. A z toho se objevila taková ta obrovská vnitřní prázdnota, s kterou jsem nevěděl, co dělat. Celý život mě zajímalo náboženství a filozofie, takže jsem hledal v těch textech, co se sebou, a co s tím životem? A v rámci toho jsem narazil na to, že asi bych měl dělat nějakou praxi duchovní. Něco, co by mi prohloubilo nějakou představu o tom, co ten život vlastně jako je. Že jenom to, Teď budu používá toto slovo v negativním slova smyslu. A mě neuspokovalo. A v textech, které jsem četl, se neustále zdůrazňovala nějaká praxe, to byla meditační, modlitební, si nějaká praxe něco se sebou vnitřně dělat. A tak jsem tak nějak různě potom bavil s lidmi, zkoušel jsem něco, a tak jako já jsem vždycky dělal věci tak nějak jako víc radikálně, tak jsem se rozhodl, že prostě všechno utnu a, a půjdu do světa, jen. tak jak jsem si to vyčetl v těch knihách. Takže jsem předal filmu klukům, uvolnil jsem si hlavu a vyrazil jsem do světa si najít prostě tu svoji školu. A tak nějak jsem se zasekl na půli cesty, že? Došel jsem toho názoru, že tady samozřejmě ta duchovnost nefunguje v Evropě, že se by to nemohlo vypadat tak, jak to vypadá, když by tady to duchovno fungovalo. A tak jsem prostě vyrazil do Ázie, protože tam to přece určitě mají. A v rámci toho, jak jsem tam vyrazil, tak kamarád v té době dělal v Izraeli v Mošavu, tak nám tam domluvil, ještě jsme měli s dvoma kamarádama, že si tam můžeme vlastně něco přivydělat na té cestě, tak jsme vyrazili do Izraele a jak, jak jsme neuměli ty jazyky a nebyli jsme schopni se domluvit, tak jsme na místu vnošovu skončili s do dvínama uprostřed pouště. A tam jsem zůstal tři měsíce s nima. A tak nějak mě to hodilo bydlet do té mojí představy, kudy má, asi tak kudu. A zkoušel jsem si tam různý meditační, modlitivní techniky, na které jsem narazil v knihách, který jsem si sebou táhl. A jak čtu pomalu, tak jsem na konci jedné knihy o Zenu narazil na skupinku v Praze. A řekl jsem si že když teda nejsem schopný domluvit na těch cestách, že bych se mohl vrátit a zkusit to v těch Čechách. A tam jsem narazil na Zenovou školu Quanum, kde to učení se mi líbilo. Chvilku jsem s ním fungoval, stal jsem se v té organizaci Mnichem a všechny takové ty věci, tak jak, se, jak správně duchovní usilující člověk má dělat. A co se mi na Zenu líbilo oproti tomu, třeba, co jsem četl někde jinde? bylo to, když se mluví jasně o tom, že to není o tom, co mi někdo řekne, o tom, co si někdo přečtu, ale o tom, že to sám jsem schopný prožít a nejsme New age. A tam třeba, že jo, co se tam u nás třeba uvádí jako příklad je právě tahle ta sklanice. Že jo. My se můžeme bavit o tom, co v té sklenici je a můžeme to rozebírat, můžeme probírat chemické složení toho, jestli je to opravdu pitné, jestli je to takové či onaké a po pár hodinách nebudeme možná úplně o tolik chytřejší, budeme mít hroznou řízeň, ale to, o čem to je, je tohleto. To neznamená, že pochopení toho, co v tom je, je špatné, ale je to jiný úhel pohledu na naší existenci. Jo. Rozhodně uh, pointa Zenu a ani duchovnosti není potírání logiky či toho materiálné jako takového, spíš jde o to, to pozbuzení intuice. Ten druhý pohled na svět, který s tím intelektuálním je propojen. A v Zenu jedna z technik, která mě se velmi líbí, je technika tzv. Konganů. Což právě tohle by byl jeden z takových těch konganů. Že? Když, my říkáme, když řeknete, že to je voda, tak prostě my říkáme, že udržíme vás protože jsme se jdřív a když neřeknete, že to je voda, tak jste a já prázdnutě. A jak odpovíte? To napití je ta pointa toho. A ta přímá zkušenost je něco, co samozřejmě člověk si tam projektuje do toho, co chce vidět. Co nějakým způsobem chce zažít. A kvůli tomu máme... To, že se dáváme dohromady do skupinek, že máme starší žáky, učitele, kteří nějakým způsobem projdou těma zkušenostmi a navzájem na sebe koukají a zkoumají, jestli, jestli ten člověk jako, uh, neplácá úplně hovadiny, jestli si nevymýšlí to, že zažil to či ono. A ty kongany jsou úžasná technika na to, jak to uvidět. A jak vlastně kombinovat tu naší intuici s tím naším intelektem. Jakým způsobem jim aplikovat to, co nějakým způsobem cítím do toho, jak fungovat v tomto světě. Jak si navzájem pomáhat v tomto světě. A jak právě umět odkládat takovýto já, můj, moje. To, aby jsme byli schopni fungovat jako společnost. A tam třeba je jeden z takových těch pěkných konganů, který je podobný jednomu příběhu v biblické tradici, je to, kdy jeden ze nových mistrů si sedí, po čajíček a slyší, jak se mu tam hádají mniši, tak vyběhne ven a teď on tam mniši se hádají o to, komu patří ta kočka, protože tam mají prostě dvě křídla, ta kočka prostě tak jako přechází mezi těma přídlama. To je tamle. tamhle, Má nad kočky. Ty víš, jak to dopadlo? No to je správně. A teď, že jo, ten, ten tam vyleze prostě se kouká na, na tu bandu důbců, kteří se tam hádají o kočku. A teď drapne tu kočku. A, v té době u sebe u by nosili nůž, takže prostě má nůž, tak táhne ten nůž a říká, prostě vlastně vy, niši, dejte mi jedno slovo a já tu kočku zachráním. Pokud ne, tak ji rozsednu na půl. A teď prostě vlastně, nikdo z těch nišů nebyl schopný nic říct, že jo, tak prostě kočka šla. Teď. Tohle to je ten příběh, který my známe u krále Salomona, říkáme český, šalmouna. Salomona. Salomona. kdy vlastně tam je ta těch dvou matek o Stejný princip. Jsem schopný vidět to, co je a opravdu reagovat na to správně. A kongany nám pomáhají v tom zastavit tu naši mysl a dostat to do toho, čemu my říkáme mysl před myšlení. Já, když člověk slyší komnán, tak se tam objeví taková ta, takový ten zlomek vteřiny, kdy ještě to konceptuální myšlení nenaskočí. Ale už tam něco je a my jsme schopní s tím něčím pracovat. Kdy právě to, tale, ta mysl, které my říkáme nevím, Mysl nevím, už sobě má nějakou moudrost. A to je ten okamžik, s kterým my se učíme pracovat, učíme se ho prohlubovat. V kombinaci s tím, co je přímo před náma. Jedna věc je ten zážitek toho. Prostě to, že vylezu na kopec a uvidím nádherný západ slunka. Takový to. To je, to je ten okamžik čistoty akorát, že ten okamžik čistoty sám o sobě nestačí, jo, že v dnešní době je hrozně populární takový to, že jsme pozorní, ta meditace pozornosti, že jsme teď a tady, jenže to teď a tady samo o sobě nestačí, je potřeba nějaká ta intence za tím, něco, tím. a proč dělám to, co dělám, protože pokud by to bylo jenom o tom, že jsme teď a tady v tom okamžiku, pak není rozdíl mezi ostřelovačem a někým, kdo sedí v meditačním sále. Je, je to o tom, proč děláme to, co děláme. Takže jedna věc je, že my se učíme pracovat s myslí. A máme na to různé typy technik. Komunity si myslím, že jsou nějakým způsobem ty, co nás dělají, trošku jiný než jiný typy škol. Ale pak samozřejmě je i nějaký to učení, který se primárně zaměřujeme na morálku, protože je to esenciální záležitost proto to, aby jsme byli schopni fungovat společně a aby ta duchovní cesta opravdu šla po té správné cestě. Tady bych asi tak skončil, až dal bych to víc do toho, co vás zajímá na, na Zenu, či, tady koukám, že máme dělat ...mezináboženský ah, ah, ah. <laughs> takže Prostě co, cokoliv, protože já radši jako odpovídám na to, co lidi zajímá, než jako abych povídal nějaký koncepty, které stejně ve finále nejsou tak důležitý. Dobrý, Máme ruka. tak už se tady uh, hlásí, když tak mám taky pár... To mám otázka, bychom mohla to prostě, abyste o tým Kongánů trošku věc povedali, že v a... mm -hmm. to je a Mhm. můžete. Takže uh, ty Kongány opravdu nám pomáhají k tomu, uh, ještě jeden krok zpátky, nejdůležitější na kohanech je právě to, uh, aby nám pomohli zastavit tu mysl, na chvilku, jo? ani ne tak na ty odpovědi. A to má jakože dojít tým. Já jsem si stále dokánoch myslel, že vlastně k tomu zastavení mysli dojde, až když začneme řešit ten problém a, a, a tak na konci. Mm, a kongany nejsou intelektuální cviky, byť se tak používají. Jo, ale jejich pointa není vůbec v tomhle. V konganech jejich pointa není v tom, že je dobře odpovím. Já jsem odpověděl už několik tisíc konganů. Ale to země nedělá nějak jako lepšího studenta meditace než někoho, kdo neodpovídal na žádný. Jo. Ty kongany nám pomáhají právě k tomu dostat se do té mysli před myšlením. Právě do toho. Jo. Takový ty prostě jednoduchý kongany, kdy se ptáme, prostě, co je Bůh. Prostě, když někdo začne říkat, prostě Bůh byl tam ten pán, který prostě žil, nebo může jít víc filozoficky do toho takový burhevším a tak, tak to jsou všechno koncepty, který v tom okamžiku chceme, aby ten člověk byl schopný utnout a vidět, co opravdu se myslí tou otázkou. Jo. Pak právě jsou ty, ty složitější komnady, jako byl třeba ten s tou kočkou. Jo, to je něco, co když jako člověk slyší poprvé, tak opravdu se a je tam takový proč? Jo. Ten. To první je právě takový to, Co to je? Ale hnedka to druhý je to, na co jsme naučení naučili potom museli náš Prostě začít to analyzovat. Prostě, proč to udělal, není tam něco, stalo se to opravdu, netahá mě za nohu a takový ty všechny věci kolem toho. A vlastně prací toho učitele, je neustále vracet člověka zpátky pointi toho konganu. Což je to, jenom se do toho koukej, co to je. Tohle to jednobodový koukání se do toho, aniž by to analyzovali, je pointa té práce s tím konganama. A je to něco, co člověk sobie musí v něco zlomit na to, aby vlastně byl ochotný pustit tenhle ten intelektuální part sama sebe. To, op, znovu, nesnažíme se popřít intelekt, jenom ukázat, že jsou věci, na, na který ten intelekt vlastně není. Jsou věci, na které je intuice, na který je intelekt a jsou věci, které spolu fungují v jedně. A kongrany nám pomáhají s tím pracovat. Jo, že jsou kongany, kdy opravdu je to takový, to, že člověk udělá nějakou šílenou akci, začne smát, začne tleskat a, a začne říkat, že stěna je bílá a podobné věci. A jsou kongany, kdy opravdu se mluví, kdy tam je součást toho nějaký učení. Každý ten kongan je jiný a ukazuje nám na jiný aspekty naší mysli. A je, je potřeba se trošku ozkoušet, jdeme do těch intelektuálních věcí kolem těch konganů, což tě kongany o tom nejsou. Jo. Je třeba jeden z těch konganů, na kterým se většina lidí uh, zasekne na věky věků, je myš že kočičí žrádlo, ale kočičí miska rozbitá, co to znamená. Na tom jsem se zasek taky teda. <laughs> jo, úžasný kongan. A když, ně, když opravdu člověk na ní odpoví, tak i ten rozdíl mezi to odpovědí, která přijde řekněme z intelektu a z intuice je jiný. Je to takový, jako když člověk poprvé někoho políbí. Takový ten obsadet. To je úplně úplně něco jinýho, než když na to přijdu. Není to ten herka moment který samozřejmě se tak jako může objevit, ale vlastně ta kvalita toho, co se v mysli stane, je jiná. Ale co je důležitý, a to, to je vlastně jako jedna z těch prací, která, kterou já musím dělat, je znovu a znovu vracet lidi právě k tomu, aby na tím nešpekulovali. Protože jestliže někdo na, Kong na Konganu pracuje někdy třeba pět let, jo, tak je to takový to, že vlastně člověk s tím sedí a že jo, proč, proč tu kočku se, co s tím mám dělat. A ty, my máme tu tendenci zatím jít a vlastně naučit se to, že nemám, je součást toho. O tomto je. Ne opravdu o tom, že přijdu na to, proč se to tak stalo, nebo co v tom okamžiku mám dělat. A je to neuvěřitelný osud z Takhle tohle to bych řekl Ještě mě napadá, jestli by si popsal, jakou úlohu má třeba v rámci nějakého ústraní meditačního ty Kohánové rozhovory. Myslím si, že řada lidí si to nedovede představit, jak to vypadá, že se, já nevím, na kinoče sedí, jak, jak se sedí, jak se pak jde na ten Kohánový rozhovor, jak to je pak. Frustrující, když tam furt chodíš s tím samým kolánem, tak něco o tom byla ještě. Frustrace je součástí toho. <laughs> a je to úžasná věc. Je právě to, že člověk uh, prožívá všechny tyhle ty emoce kolem toho a učí se, jak my říkáme, toho, se toho nedotýkat. Vidět to, prožívat to, být s tím na 100%, ale zároveň se tím nenechat sežrat. A teď ty naše ústraní. Když říká Kyoček, tím myslíme tři, měsíc, tři měsíce meditací, kdy se vlastně na, na tři měsíce zavřem a s výjimkou těle těch rozhovorů se tři měsíce mlčí. Začínáme kolik hodně, půl ráno a jedeme v nějakém programu do desítí do večera. Každý den tři měsíce bez jediného dne volna. Jediný, právě, kdy se mluví, je to, kdy člověk přijde na rozhovor s učitelem. Teď tam má možnost se zeptat na něco, protože samozřejmě, myslí se dějí věci a, a potřebuje s tím člověk pracovat, brousí se ty techniky. A pak jsou kongany, jsou většinou jsou tři kongany, jeden je takový ten jako který se jako člověk otuká jako co tam jako, tak se tak děje zrovna v té hlavě. Potom je jeden, který má v knize, a potom je to, co říkáme domácí úkol, což jsou takové stěžení konány, na kterých by člověk měl během svého života pracovat. A je to právě to na, na těch domácích úkolech je to, kde většinou jako se člověk jako zasekává. Jo. Ale je tam i to, že je, je to opravdu o tom, kde ta mysl je, Jestli, když já tam přijdu s tím, že už jsem jako super a že už jako konganům rozumím, tak na ně neodpovím. Protože vlastně tenhle ta mysl toho, že vlastně já už něco jsem, mi zavelňuje v tom reagovat na to, co je přímo přede mnou. Já třeba když, když jsem dokončil studijní solou straní tak jsem potom přijel rovnou na takový tři měsíční ústraní v Polsku a když nám přišel a prostě já jsem byl král, že prostě zrovna jsem skončil prostě 100 dní v horách, že jo, prostě spoustu energie jsem měl, teď to tam jako všem nadám, a protože samozřejmě tuhle mysl člověk má, že jo, jako nějakým způsobem ho trošku pustí a teď jsem přišel na první rozhovor, já nebyl schopný vyoplivět ani jako na, nic, prostě na ty nejmenší chujoviny se nebyl schopný odpověd, protože jsem prostě byl příliš já, ale to, čemu říkáme to malý já, to ego prostě bylo to dominantní, no. Takže i když jsem prostě měl spoustu energie a všeho, tak jsem nebyl schopný fungovat správně. A třeba to tohle byla pro mě jedna z těch nejlepších škol v rámci meditací. To je, že opravdu to není o tom, že má člověk spoustu dentýny, nebo že měl nějaké ledy, nebo nějaký takovýhle. je prostě o tom, co je přímo před mnou. V tomhle okamžiku jsem schopen na to reagovat tak, abych neměl byl situaci, nebo abych ji byl schopen vyřešit. Chcete nějaký Já se to ptám, um když jsem říkal, že jsem našel nějakou tu svoji školu, když jsem vrátil do té Prahy, měl jsi prostě, když tam přišel do té školy, do té země, prostě nějaký uvědomění, že tohle je ta pravá škola pro mě, nebo jsi pořád jako přemýšlel, že bys chtěl navštívit i nějaký jiný, zjistit, co ti vlastně sedí, nebo už jsi byl prostě rozhodnutý, že tady zůstaneš. Když jsem tam přišel, tak jsem nebyl rozhodnut. Dokonce, když jsem tam přišel poprvé, tak jsem tu rozhodl, že už se tam dovrátím. a protože, že on to působí divně. Že, každá organizace má vlastně nějakou svoji vnitřní strukturu, nějaký způsob, jakým jim funguje, jak se odívá a tak, že? Takže my chodíme všedy a teď, protože jsme mezinárodní organizace, aby to nějakým způsobem bylo schopné fungovat, tak třeba u nás se zpívá jako jedna z technik, že? tak jako ve většině církví. a ty zpěvy byly hrozný. Ale úplně hrozný. Já jsem trénovaný muzikant a to se nedalo. A, a do toho ještě zpívali jako uh, de, facto sy, uh, to je de facto syna koreština. Takže uh, jako člověk tomu nerozuměl, bylo to falešný uh, a byla to hodina. Jo. Prostě z, těch hod, z tí hodiny a půl meditací byla hodina falešných zpěvů, kterých jsem nerozuměl. A půl hodiny sezení. Jo. Takže, to mě úplně jako zbořilo všechny představy o Zenu v České republice, ale to učení, který jsem tam četl, se mi líbilo, tak jsem říkal, jak to prostě budu zkoušet tlku dál a pak nevím, po třech týdnech bylo ústraní se Zenoumi mistrem de Klange, který se jako později stal mým učitelem a tam jsem viděl Člověka, který má za sebou 40 let praxe a jakým způsobem funguje, jak ta jeho mysl funguje, a řekl jsem si, že jo, tohle je to, co chci. A jestli ta organizace je schopná mi tohle to nějakým způsobem poskytnout, tak tady zůstal. Jo. A rozhodně to nebylo tak, že jsem měl jako tohle je to moje a to. A samozřejmě, že jsem potom naštívil i jiné školy, ale nikdy to nebylo tak, že bych. Ale hledal něco lepšího, spíš zajímalo, co je kde jiného a čím více člověk ukotví potom do nějaké svojí tradice, tak potom o to více svobodnější prohledávání těch jiných tradic a třeba i braní jiných věcí z těch tradic do té vlastní, už takhle. No, ty zpěvají, už se ti líbí nebo? <laughs> když, když to zpívají lidi, kteří umí, <laughs> jo, jedna, jeden z těch hlavních konceptů toho našeho učení je právě to odkládání mám rád, nemám rád, že právě jako jít za ty koncepty. Uh, což třeba zažívám každé ráno u nás. A <laughs> jo, prostě, uh, když jsem třeba bydlel v že v Americe, tam nás bylo mraky a ty špatní zpěváci se tak nějak tom strašili. A, a fakt to bylo úžasné, když prostě. Spío 50 lidí stejnou věc, tak ta atmosféra je uchvatná. Jo. Ale když to zpívají čtyři a z nich to neumí, tak. tak je to utrpení. Ale i to je součástí té našich Jo, Rozhodně rozhodně duchovní sestavení o růžičkách a motýlkách, jo? Prostě je to o životě se vším všudy, se vším dobrým i špatnými. Tak Mí se zdá, že to vyjádření přístupu k těm Kongánům je vyjádřeno taky v tom známém tzv. známém čínském hasa, že cesta může být Ono je? No právě, ale ne vždycky a ne v No, že jo, totiž tyhle ty řekněme, nejvyšší učení, Protože tohle je to nejvyšší učení, to, že už tohleto je ono. To, co hledáme, už je ono. Jo, není tady žádná jiná vyšší realita než tabletá. Jenom my si toho nejsme plně vědomi, co to je. Jo? a že už jsme tam. Jo, že když se říká, že jako máme, má se člověk stát druhou, takže jo, první věc, co Urha řekl, je, že všichni už jsou. Budou. Akorát si toho nejsou vědomí. Jo. A to je, to je právě to, že uh, použít tuhle tu frázi je velmi jednoduchý, ale zažít tu frázi je úplně něco jiného. A to je právě ten rozdíl mezi tím povídání se vodě nebo napítí se. Ale opravdu ta cesta už je cíl. už Já bych se chtěl zeptat ještě s tím těm konganům. Chápu to tedy tak, že vlastně nemají žádnou správnou odpověď konkrétní, ale vy chodíte za tím vaším učitelem a ten vás někam směřuje. Takže z toho mi tedy vlastně zase vyplývá, že některé odpovědi budou špatné, takže nějaká by teda asi měla ta správná. Ano, ne, je to tak, že jsou kongany, které mají odpovědi velmi široké, kde mnoho odpovědí je správných, a jsou kongany, které jsou velmi specifické, na který je jedna správná odpověď. Teď Na té odpovědi, že jako jedna správná, co, co je to jedna správná odpověď? Že to, ta, to je něco, na čem se. Učitelé shodli, že tohle je ta odpověď, která jim, všem, vyšla jako byt ta nejlepší. Jo? Takže je to něco, kde jsme se jako nějakým způsobem o tom pobavili a kromě ního ty odpovědi si mění. Mně se stalo, že jsem prostě odpověděl na kongancový žák že jo? a teď byste včera mě mi říká, to je lepší odpověď, co jsem kdy slyšel. A ta odpověď teď je oficiální odpověď pro celou školu, jo? protože ty komnady jsou živé. Není to něco, co je prostě vytesané do kamene. Jo? Ale je to vlastně takovýto to, když se posílaly ty dopisy a byly tam takové, že se zlomila peček a přikládala se jedna půlka k té druhé půlce, jestli to je to ta, ta pravá, tak přesně takhle to funguje. Já se zeptám. Dostanu odpověď a jak sedí to na to, na co jsem se ptal, musí to být správná poklička na správný hrnec. A někdy ty pokličky jsou víc univerzální než některý jiný. Jo. Takže a, záleží na tom, jaký to je kongan. Třeba takový, ty hlavní kongany mají opravdu velmi specifické odpovědi. A pravidelně, vlastně de facto každý rok se učitelé z každé té školy sejdou a probírají tyhle odpovědi. Je to furt to za čím si stojíme. Jo, protože opravdu všechno v tomhle světě se mění. Včetně těch odpovědí. Jo, že to, to třeba co ušil zakladající čel naší školy, tak dobrá polovina těch odpovědí už jsme jako ji ne, nevzali v dnešní době. Takže tak. Takže vlastně ty opovědi jsou dány nějakou hierarchii těch v té škole a učují ty, ty starší učitele. A nejsou tedy někde psané v daných knihách, ale prostě vyvíjí se. Takže třeba člověk zvenčí si může třeba půjčit nějakou knižku těch konganů a nějak se na to odpoví a nemůže to vlastně moc s někým konzultovat. Může to konzultovat s někým, kdo to praktikuje. Jo. Ale ty odpovědi, kdyby se napsali, tak se to celý zabije, tenhle ten, ten systém, že to je pravdě něco, co člověk jde do té intuice a kouká se do toho. Jo? A tam je jako hrozně zajímavý okamžik toho, kdy si člověk sedí, ta otázka tam někde v něm je a najednou se ta odpověď opravdu jako z ničeho nic objeví. Prostě BUM a je to tam. Jo? Jak to funguje, to nikdo z nás neví. Jo? ale jako ten princip máme oskoušený. Jo. S tím, že třeba ano, je tam ta ta hierarchie, ale do té, vlastně až ti žáci, pokud těma tím projdou, jsou nějakým způsobem potvrzení jinými učiteli, že odpovídali dobře, plus je tam spousta ostatních aspektů, tak teprve potom je člověk potvrzen jako učitel. A vlastně do toho, jako by nejvyššího levelu, to, čemu říkáme zenový mistr, tak takový zenový mistr musí být potvrzen zenovými mistry z několika různých škol, kde tyhle ty odpovědi jsou úplně jiné. Protože každá ta škola vykazuje trošku jako jiný důraz na něco jiného. My třeba zdůrazňujeme krom lásky a soucitu funkci. Vlastně, jakým způsobem aplikuju to, co dělám do každého života. No. Ale potom, když přijdu do japonské školy, tak ty na to budou mít jiný pohled. A je to o to, abych já jsem se napojil na toho učitele, který sedí přede mnou a odpověděl té mysli, s kterou se bavím. Nejde jenom o tu situaci, ale o tu situaci, v které konkrétně jsem v tom okamžiku. A jestliže ten učitel vidí, že jsem schopný takhle reagovat, pak je ten člověk rozeznán jako někdo, kdo odpovídá na kontakty správně. Tak aby. Tak ty jo, jsi už předtím. Uh, snažil, už tak zajímalo, jak je mu třeba důležité, že předtím už byl asi na té cestě sám, třeba a pak si byl v té zenové škole, jak je třeba rozdíl mít toho učitele. A jestli je to, když někdo vlastně chce v protivátém buddhismu zbýt nějakým tzenovým župlům, nebo jaký rozdíl pak fakt vložitým u toho učitele a nemít toho učitele? A jaký ten protivěl byl rozdíl nebo jaký byl rozdíl nebo jaký byl Jo. V buddhismu jeden z těch základních konceptů, kterým se všichni vztahují a vlastně ti všechny používají, je to, čemu říkají tři klennoty. Buddha, Dharma, Sangha. Sanga tedy komunita praktikujících, dharma, tedy nějaké to učení, koho se to zlukuje a učitel. A vlastně říkáme, že všechny tyhle ty tři jsou potřeba na to, aby člověk opravdu byl schopen růst. Jo. A neznamená to, že člověk nemůže dělat tyhle ty věci sám, ale. Tak, jak mysl ráda vytváří věci, tak je velmi jednoduché si ulídnout na nějakém konceptu tady, jo. právě to, že člověk sedí 100 dnů v horách sám a přijde na to, že je nejlepší a nejkrásnější člověk na světě, že a takových lidí, kteří jdou po té cestě sami a skončí někde prostě úplně mimo, než o čem to je, je spousta, jo. Ta komunita, a protože ho ten učitel v tom, napomáhají v nastavování toho zrcadla. Jo. Jestli jako jsem plný sám sebe, anebo jestli opravdu jako odkládám to sám sebe. Jo. Takže já zastávám názor, že je to esenciální pro kohokoliv v podstatě jako jít s jinými lidmi na té cestě, že kromě něj jsme takový typy bytostí. Jsou samozřejmě výjimky, který, který to nepotřebovali, ale třeba Burha nebyl jeden z nich. Burha praktikoval s jinými lidmi, pak Ruku byl sám a pak byl zase s jinými lidmi. Jo. to by byl můj názor. Tam ještě, výtěl. Pro mě je prožitek Arbitrární pojem, který mě zajímá, jestli byste, byste dokázala říct třeba jako charakteristiku, ta vaše škola, třeba, jestli ty lidi, jak se třeba změnilo jejich chování nějaký konkrétní, e, jestli tam je třeba nějaký trochu e, pattern, vzorec, že třeba, nevím, když tady v té škole se třeba tolik nestresuje o práci, nebo možná teď bude nějaký takový nejjednodušší. Protože pro mě, když mě jako někdo argumentuje pro žitkem, tak většinou. A jsem to nějak No, rozumím. A ty změny, že jo, je to, to je jedna z těch věcí, která je na jednu stranu poměrně jako těžká říct, protože jako jestli se ten člověk změnil jako následek meditace, nebo jestli to by bylo něco, kam by šel sám o sobě, jo, na to už se musím dělat studie. Jo, což my neděláme, jo. A když se dívám na lidi, s kterými nějakým způsobem fungují, vidím jaký byli, když přišli a jaký jsou třeba po několika letech, tak čistě z mého pohledu, opravdu ne, není na to udělaná studie, bych řekl, že ti lidi se výrazně jo. A Nemůžu říct, že je vždycky k lepšímu, jo? protože tam právě to, proč dělají to, co dělají, je důležité. Lidi k nám přicházejí, protože chtějí být lepší manažeři, kteří budou lépe ovládat lidi, kteří jsou pod nima. A ta meditace jim to umožní, protože získají větší moc na svůj myslí. Takže jsem viděl i lidi, kteří byli výrazně horší lidi po tom, co s náma dělali meditace. <laughs> ale samozřejmě to není většina. Není to cíl a není to většina, ale zároveň prostě ta meditace sama o sobě nezaručuje to, že se z člověka stane lepší člověk. Jo. Ale viděl jsem lidi, kteří byli Řekněme, jen, méně vyrovnaný, více se srovnali. lidí, kteří měli problém mluvit před mnoha lidmi, třeba jako já, jsou schopni mluvit před mnoha lidmi. Báň, koktal, že jo. Jo, jako rozhodně ty změny tam jsou, ale je to proces. A vlastně. Pointa meditací není změna toho člověka. Pointa meditace je, aby ten člověk si uvědomil celý svůj potenciál, takový, jaký ho dostal a používal. A tam často vzniká jeden z těch problémů, že lidi chtějí být něco jiného, než co jsou. A to vytváří konflikt. A tam samozřejmě potom... Třeba může přijít na řadu psychologie, která jako pomáhá na tohleto, že My neděláme psychologii, to není naše práce. Já. Takže má to pozitivní efekty? Já bych řekl, že ano. Jinak bych to nedělal. Ale ne, vždycky jsou ty efekty pozitivní a je to práce, ten koncept toho, že Meditace je o tom, že mi to udělá krásný a úžasný život, je špatný. Pro některým lidem se ten život třeba na nějakou dobu i zhorší, protože prostě jdou hloubš do své existence objeví spoustu sraček, které jsou v nich a potřebou si má projít. Bez toho by ten člověk nebyl schopný vyrůst. To je něco, s čím se snažíme pracovat, lidi na to připravovat, ale i tam je třeba to, že obrovský množství lidí, když narazí na tohle tu část, tak to je konec jejich cesty. že, když je to super, tak je to super. A když to přestane být super, tak tady nemám co dělat. Jo, Jiří Vacek krásně říkal, že duchovní cesta je posetá mrtvolami těch, kteří nedošli. A bohužel jako je na tom docela dost pravdy, že to o tom být na té cestě a to asi můžeme říct o jakékoliv cestě, ať je to dobré nebo špatné. Jít skrze to a koukat se na to, co to je, co mě to má v tom okamžiku naučit a z toho potom roste celá bytost a můj rostne bytost. A ještě, jestli jsem to správně pochopil za těch pár let, co jsem v klanu praktikoval, tak se tam hodně zdůrazňuje to, jak ti, jak ti můžu pomoci, že nejde jako o to, uh, jestli ten člověk, já nevím, na tom kolánovým rozhovoru je, má úplně jako čistou mysl a pohotově reaguje, ale spíš to, jako jak se chová k lidem kolem sebe, prostě co, co přináší do svých a takové jako věci spíš etického rázu. A nedávno právě jsme i s Jirkou o tom diskutovali. Rozdíl mezi tou jakoby zenovou meditací a tím dneska hodně populárně mindfulness, který taky jste tady někteří mohli v minulých letech zažít, který má tu, tu etickou rovinu takovou jako upozaděnou nebo není, není primární, jde hlavně o to jako. Srovnat se sám se sebou, nevobtěžovat se těma myšlenkami, kterými se půl obtěžuje, naučit se je včas je uvidět, nějak se jako uzemnit. A, a ta etika tomu někdy pak může chybět, že právě ten manažer pak může dobře drtit svoje podřízení, protože on je vždycky jako pevný, nenechá se do ničeho na, namotat. A to jsem pochopil, že jako se snaží v klanu nedělat. Ano, tak ale, jenom taky se to chytnul, ano, chytnul ano, to, je, to je to, co se snažíme nedělat. A jak jsem říkal, ne, vždycky se nám to povede. Protože mm. samozřejmě naše práce není posuzovat proč někdo dělá to, co děláme. Jo? To, vlastně, my nejsme moralisti. Jo? My vyučujeme morálku, ale to, co si z toho ty lidi vezmou, to je na nich. Jo? A samozřejmě, že to je potom jako nemilý když člověk vidí, že někdo takový tam je, ale. Zase, prostě ty, život je velmi vtipná záležitost, kdy nikdy nevíme vlastně, co, proč se věci dějou tak, jak se dějou, no, i ti špatní lidi <laughs> se tam naučili něco dobrýho. Možná ty jsi, ty jsi zmiňoval, že jste praktikovali v Americe s, jako s jako v tom vězení nebo s nějakýma ne. jako na kterých zase něco směli. Měl jsi dost prostoru, jako sledovat to, jestli je to, jestli je to třeba nějakým způsobem orientuje směrem k nebo spíš jako k tomu, aby byli sami se sebou víc v pohodě. Tak samozřejmě každý z nich byl jiný. A byli tam lidi, kteří opravdu si uvědomovali plně. Že udělali něco hroznýho, a že není jako, že se s tím musí sami nějak srovnat, ale že je něco, co musí společnosti vrátit. Jo, takový tam byli. Uh, Zažil jsem tam i člověka, který byl opravdu takové to vtělené zlo, který tam opravdu přišel jenom kvůli tomu, aby jako se ukázal, který byl vidět, že vlastně nebyla kapka nějakého studu, nebo něčeho takového, ten prostě byl rád, že ty lidi zabil a, a jenom jako si jako v té meditaci užíval toho svého, jo. Byl, jo. Byla tam celá ta škála, ale jako ten příběh jednoho borce mě tam dostal, to byl byl o trošku mladší než já, byl už v té době kolem 20 let ve vězení a ten dostal kolik? 35 let. Něco takového za vraždu své přítelkyně a jejího milence. A byl to 17 18-letý 18 Boris, který přišel domů na Dranej. Tam narazil na přítelky, přítelkyni s Milencem a tak, jak v Americe to bývá, že ho měl u sebe jo. a A teď. Je tak, to je taková ta situace, když si člověk říká: stě, Kdyby mi bylo sedmnáct, jsem u sebe pistol, tak si dokážu představit, že udělám přesně to samé. A není to tam takový, to, že ten člověk byl zlej, neměl jsem prostě Byl to mladý borec, který měl vypito a svaklumu mu v hlavy. A tím měl tu příležitost působit. A teď on stráví třtinu části života do vězení. A takový ty vězení, jaké. Známe třeba z těch amerických filmů: to jsou ty lépe vypadající vězení. Ty vězení, které jsou pro vrahy, jsou opravdu jenom klece, které jsou jedna vedle druhé, záchody jsou tam přišroubované na, na břížích a jako soukromí tam neexistuje vůbec žádný. A takhle tam ty lidi stráví mnohdy celý život. Ale některý z nich, třeba po 30 letech, výjdou ven a teďko mají. Žít po tom, co žili prostě opravdu v kleci. Takže práce různých duchovních, jako jsme uh, tam byli my. A a to vždycky ten vchod do toho vězení byl jako uchvatný, že za týden tam jako mohli ty duchovně, jsme tam vlastně byli všichni všichni v těch našich robách a teď tam vlastně byl jako šafránový buddhista a šedivý buddhista a černý buddhista, pak tam byl nějaký ten imán v černým a jo, vlastně všechny vlastně tyhle ty barvy, všechny různý barvy lidí a teď jsme tam tak jako sem, seděli a čekali na to, až nám tam pustili do toho vězení pak jsme šli jako takovým tím, že co tam je vždycky uprostřed toho vězení, jak jsme tam takhle jako šli. Zajímavý, ale pro ty lidi jsme udělali obrovský rozdíl v jejich životě. A o to být pro tu společnost, do které se potom navraceli, ty, které se tam navraceli. Kamarád má vlastně největší organizaci svýho druhu, která uh, se jmenuje uh, Dharma Prison Workers. A má několik baráků po, po celé Americe, kde právě lidi, když výjdou z těch zařízení a nějakým způsobem uh, tam dělali nějaké duchovní věci, tak uh, tam můžou pobít a pomáhají na jejich práci a zařadit do společnosti. Domě na půl cesty se tomu říká no, no, no. Ale tam je to jako specifický pro tenhle ten jako typ lidí. No. A tam třeba ta necidíba je minimální, jakože fakt to hodně pomáhá. A třeba pro mě jako nějak, pro moji osobní jako praxi a vývoj jako lidský bytosti to byla neuvěřitelná zkušenost. Teraz se jako dá špatným popsat. Tak ještě někdo? No, možná témat, témat, kusím, jak to zeptat, jestli se to třeba tady praxe těch budistů, kteří navštívají nebo obecně mm -hmm. kněži, vězení, jestli je to něco třeba v Americe nebo v Česku, nebo jestli se to nestává moc a jestli se to třeba navšiřuje v poslíně V Americe je to běžný, mm -hmm. a v Čechách nevím, jak to funguje, protože kromě jiného přístup do vězení mají jenom státem rozvazání církové, kam my nepatříme. V té vyšší kategorii, to znamená, no. že musí mít 10 tisíc podpisů a je to ještě no. nějaký a... Takže tuto tu scénu v rámci Čech opravdu neznám. Hm. Ale jako chodí se, jako že myslím si, že každý vězení má, jako někoho má, a když je o to zájem, a zájem o to je, tak chodí do všech, do všech věznic nějak na nedělní službu, případně i někdy v týdnu jako na nějaké rozhovory nebo programy. Myslím si, že toho je poměrně dost. No. Já bych doufal, opravdu neznám, ale... Ale je to omezení na těch 22 nebo v kolikých je těch církví, které jsou zařazené. Mezi ty registrované. Všechny no. to budou různé uh, křesťanské círke. Katolíci, protestanti, Rusiti, no. ale jsou tam třeba jehovisti. No, uh, židi jsou tam. Židi tam jsou. Uh -huh. uh, unitáři třeba. tu unitáři, no. kategorii jednáme se těch 10 tisíc, který říkal ale vztahuje se i na církvech, který byly rozeznané církví za první republiky. Takže i když mají 20 lidí a byly rozeznaný církví, tak jsou z pohledu našeho státu církev. Ale unitáři mají i 26, nebo já. No. <laughs> Tak ještě někdo otázku? Ním, <laughs> mě, mě teda ještě... Uh... Napadá teda k tématu, k tématu letní filozofické školy a té práce s agresí. Jak to vidíš z hlediska toho, do jaké míry je potřeba nějaký sebe zapření nebo, nebo nějaký vhodný, vhodný způsob ventilování té agrese, nebo co tak doporučuješ prostě lidem, když mají problémy s tím, že jako špatně kontrolují? svoji agresi a když jí spolknou tak je bolí břicho a jim nepříjemně a, a, a něco. Tak, když člověk může vyřvat se v lese, je úžasná věc. Jo, to, to jsem se naučil v Koreji a, a to můžu každému doporučit, že to je jeden z nejlepších způsobů, jak by dostat tu energii ze sebe pryč. A, že my se učíme, takového nedotýkání se vlastně toho, co se nám v té hlavě děje. by vidět, že se to tam děje, ale nenechat se tím uh, táhnout. Jo, což samozřejmě jako se vztahuje na všechno, včetně té agrese. Což neznamená, že to pomáhá. Někdy to pomůže, někdy ne. Ale že my se učíme právě takovýto. umět udělat ten krok zpátky, udělat ten nádech, výdech a poslat to někam jinam. Jo. Teď, jestli se to člověku povede nebo ne, to je, to je věc druhá, ale kromě jiného jedna z těch věcí, co my se snažíme dělat, je uh, neodsuzovat lidi za to, že udělají něco špatného, naopak takový to, že udělal jsi něco špatného, už se z toho a pokusit to příště neudělat. Jo. Uh, teď, v rámci těch našich technik, my třeba máme techniku poklon, která je velmi účinná technika, že já se poklona vlastně na zem, něco podobného asi budete znát, ty tibetské, my je děláme trošku jinak, ale furt jako na zem. To dohromady s prací z myslí, právě to nechytání se toho, pomůže tu energii poslat projít. Takže pokud jako někdo tohle má, tak pokud má do kolena tak ho poslat ať dělá pokony. to téměř vždycky pomůže nějakým způsobem tohoto vyventolovat. Potom, ta technika zpěvů má taky své, třeba děláme to, že když nejen jako že jsem vzteklý, ale jsem vzteklý na někoho, tak za toho člověka zpívat. Že si že člověk dá jméno toho člověka, kterého nemá rád na oltář a zpívá za něj. Jo, a jakoby to člověku pomáhá nějakým způsobem tohleto vnitřně vyčistit. Jo. Ale to, to že by jsme byli úžasní a krásní a nikdy na sebe nezařvali, to rozhodně není pravda. Ale jak jsem říkal, důležitý je se u z toho poučit, pokud je to bylo špatně. A pak jsou tam ještě ty dva druhy v steku, jo? je ten stek, který je ten špatný, který nás kontroluje a ten stek, který není pro mě. Což je zejména jako co znají rodiče, že jo? prostě když jako má člověk dětsku, který běhne před auto, tak ho za to člověk nepochválí. Jo. ale není, není to to, že já chci tomu dětsku ublížit, naopak já se mu snažím pomoct. Jo, že stek jako takový principiálně má své místo na světě. Takže vidět to, jestli je to ten vztek, který mě kontroluje, nebo jestli je to ten vztek, který má své místo. Takže tohle by byly ty různý byly pohledu, co bych měl ze já. A tak nežte otázku k tomu zpivu. Když teda zpívám za někoho, kterému mám nějaké negativní pocity, tak co tedy mám zpívat? <laughs> Některé konkrétní buddhistické písně nebo uh, Já bych řekl, že principálně je to úplně jedno, ale pak je tam takový to, že, že jak přikládáme věcem větší význam, tak třeba v té naší škole my zpíváme Mantru Kwan Bosal, což je jméno bodhisatvi soucitu. Takže jednoduše řečená taková buddhistická panenka Marie. A je to prostě ten symbol lásky a soucitu, který, když člověk opakuje to jméno, tak vzhledem k tomu, že ví, co to znamená, tak to v něm evokuje víc lásky a soucitu. No. Ale jako opravdu ve finále je jedno, co to je, pokud jako člověk tam má tu intenzitu toho, že se tohle chce nějakým způsobem zbavit. Ale tenhle ten typ mantry, pokud to člověk má, to je prostě je to láska a soucit. Tak, tak to pomáhá samozřejmě. Protože člověk už musí mít nějakou sílu e, zpívat tedy s intencí se usmířit a uklidnit. A zároveň přijde jako, že ten zpěv může naopak vést k tomu, že někdo se vlastně vyventiluje a bude třeba zpívat e, nějakou negativní píseň, bude vlastně taky tím někomu nadávat. Pokud tím to pustí pryč a už potom tak nebude jedna, tak je to taky v pořádku. Jo? Takový to prostě vykacat se do hrníčku, Jo, prostě pustit to ven. pokud mi pomůže tohle to, uh, že jo. Uh, zeď nářku, že jo? Prostě jako tam, tam se chodí prostě tomu Bohu nadávat občas, že jo, protože prostě zrovna to nezafungovalo tak jak mělo. Jo? Prostě jaká, jakýkoliv katarze, který neublížuje někomu, je v pořádku. Jo? Můžeme tomu prostě dávat jakou chceme nálepku, ale tam primárně jde o to, abychom se učili žít co nejvíc dohromady, aby jsme se navzájem nezabíjeli a, a měli dobrý život. Já si mi tomu pomůže, že budu zpívat koncem Bosal nebo to, že je bílá, nebo že má je nejlepší člověk na světě, to, to je úplně jedno. Důležité je, jestli mě to pomůže potom neje nad agresivní. Připomíná mi to nějaký intervence z terapie, kdy taky si vzpomínám, že mám tendenci některý typy klientů ponoukat k tomu, Jakože, no ale uh, možná byste mu to řekla ještě trochu jinak, jako, teď no, čekám na to, když má. možná ještě by to šlo na, když jako. Uh, protože vím, že jako je psychosomatická a když, když to někam pošle jako do, do toho vytěsnění, tak prostě bude být nějaký obtíže, no, takhle to jako nějak vyventiluje. Tak samozřejmě pak jako neříkám, aby jako až přijde domů, tak mu natáhla, ale spíš předpokládám, že to bude jiný, že se toho zbaví a pak si řekne, nechám obejít, už nebudu rejt, nebo něco takový. Tak ještě tam dvě ruce se hlásily. Takovou těžkou poznámku, ale určitě nebudu první jako ze dvůch buddhismus případně jiné směry toho typu, určitě materiál obrovských let, že se tam trošku vytratil ten Bůh, ale nikdy. Já Nevytratil mi, jenom mě Evropu Já nikdy nebyl, ale často... No, to je taková otázka trošku dovinářská, ale často, že mi v vychování v té kultuře tady ze středoevropské, to tam nějak cítíme, že tam trošku chybí. Ale slyšel, říká trochu jak jako že no. my o něm jenom nemluví. To no. zajímá mě, jak jako ještě... Tak, že jo, když, to, když to přetáhnu takhle, jako, že třeba jako, že jo, v židoství se jako nemůže říct jako to jeho jméno, že jo, tak my jdeme ještě dál, my o něm ani nemluvíme. Jo, protože Bůh, a tak jak říkají křesťanský mystici, je jenom slovo o třech písmenách. Takže, Budeme se potom jako bavit o tom slově a budeme se dohadovat, jestli jako tohleto slovo je správné nebo tohle je správný. Jo? My, se, my se bavíme víc o tom principu. Jo? Protože že už krom, krom toho třeba udělám krok zpátky, a nejedna z věcí, kterou narázíme v rámci celé společnosti, my jako komunita, je, že třeba je náboženství. Že? my prostě Chceme se stát náboženskou společností, že tam nějak jako si myslím, že jako patříme. Akorát, že to slovo náboženství je problém. Protože většina lidí, co dělá buddhismus, v Čechách se nevidí jako lidi, který věří v Boha. Protože mají zatím nějakou představu. Jo? Zatím, co třeba v Americe jsme na to vůbec nenarazili. Protože religion tam nemá to, že tam je prostě Bůh, jo? je to výsta spiritualita. Jo? A to samé je to i u toho slova Bůh, to, s tím slovem máme něco spojeného, jo, pro, pro spoustu lidí je to nějaký ten pán Hamlet, který jako nám říká, a, že takhle se to má dělat, jo, což samozřejmě ti, kteří praktikují křesťanství, tak vidí, že to tak není, ale pro spoustu lidí dostat se do té fáze je složitý. A proto jako pro nás výjimutí této terminologie bylo poměrně esenciální, aby jsme tohle tam nedali pro ty lidi, kteří potřebují jiný typ cesty. Protože to slovo opravdu samo o sobě není důležité, důležité je o tom, o čem to je. Já jsem nejdesměřil k tomu slovu, ty urovní, ty třetí Jako vlastně nedávno u vás byl. Halík, že jo, docela často vás navštěvují karmelitky no. a spolu, že ty medituješ u nich, oni meditují u vás a představuju si, že oni nějak rozumějí tomu, že vám nevost, že jakoby, oni tomu říkají teda Bůh, častějíc, to slovo vyslovujou, ale zároveň chápou to, že tam děláte nějak to tež, nebo... Děláme úplně to samé, jo, Korát, že ta, ta nejvyšší část toho, to je opravdu to, o čem se nedá mluvit. Yeah. Jo, to je to, co je před slovy. To je ten zážitek toho. A to je to, co my se snažíme lidem poskytnout skrze ty techniky, aby se tam dostali sami. Muž to krásně pamatuju z prvního řeči, že to je jako, když člověk se baví o babičce. Jo, prostě můžeme se bavit o babičce, že jo? A Babička je úžasná, skvělá, ale když zajdu babičce, tak ty buchty jsou fakt výborné. A přesně o tom by to ducho mělo být. z nás k té babičce, aby jsme si mohli dát ty buchty. Jo. A každý, každý z nás na to používá jiné techniky, jiné vyjadřovací prostředky. Ale aby jsme dostali tak někam, co opravdu nelze popsat. A pro nás to slovo Bůh byla jedna z přicháří, kterou jsme potřebovali odstranit, abychom poskytli všechny části společnosti cestu. Ještě někdo se hlásil a ještě pak poslední bude dotaz. Vy jste na svůj příspěvek uvedl takovým vydbezením se proti ní Takže mě právě zajímalo, jestli se nějakým způsobem vydbezujete. Ano. Jenom, jak jsem vás poslouchal, tak jsem taky vech to pochopil, že vás hodně ne. A teď jsem jako, přemýšlel v čem, že by jde na Já jsem se to tam uvědlal, že vy tam jako, máte jako, zpětnou vazbu. Je to? Počíte jako, postavený zpětný vazbě a to bych se vám hodí jako nějakou, nějakou diferenci. Jo, protože u někde ta zpětná vazbou prostě vlastně chybí. Jo, já jsem to řekl kromě, protože v té vaší přednášce jste říkal, jako, Vlastně že vy sami si k tomu dojdete, což jako my taky říkáme, že jo, akorát je ten rozdíl je k tomu, jak si k tomu sami dojdete. No, to je tadyž taková marxistická kritika New Age, který je to o ten individovalé to, to No, prostě no. Tak. jo, New Age je prostě takový jako uh, kapitalistický hybrid uh, náboženství, který prostě beru jako fakt jako slepou cestu, jo, ale je to, můj názor, <laughs> jo, já jsem to jenom řekl, protože to tady zaznělo předtím, tak já děkuji. Tak ještě jeden, jeden člověk, pokud máte něco někdo. A pokud ne, tak děkuji za pozornost i za diskuzi.